Første halvdel af den her podcast den er betalt og sponsoreret af MobilePay, der gør det let for dig at holde styr på dit holds med med MobilePay-boks. Det er søndag den 20. juni, og vi har nu optaget EM-bold hver morgen under den her slutrunde. Mit navn er Sandro Spasuevic, og jeg vil også være her de kommende morgener under slutrunden. Det er samtidig også dagen der på en fantastisk fodboldkamp mellem Tyskland og Portugal, som vi naturligvis skal dykke ned i, og samtidig også en dag, hvor Alvaro Morata endelig fik scoret. Det er jo meget mere, det skal vi komme ind på i den her udsendelse med mine to gæster. Den første, det er dig, Jan Mikkelsen. Tidligere Pantanagos, AB, Hamkam og faktisk også Svendborgspiller. Yes. Du har spillet på Højbøge? Ja, ja, det er det by. En det, fantastisk klub. Ja, det, det synes jeg, jeg har mange, mange minder fra, fra barndom og, og Højbøge. Så det var, har jeg trådt min barnesko, da vi kom hjem fra Italien. Ikke? Så mange minder, mange dejlige... Kammerater. Jeg er faktisk tit i Svømborg stadigvæk, på af min sviger mor, hun bor der stadigvæk. Så dejlig by. Fedt, så har vi også det til fælles. Velkommen til. Tak. Mikkel Nørre, Ja. journalist, bold.dk. Yes. Jeg omtalte dig som fodboldspiller i går. Ja. Vil du gerne kalde dig fodboldspiller eller journalist? Vi tager journalist. Vi tager journalist. Ja. Mikkel, i går der, der startede den her tyske maskine, som vi har snakket omkring, eller om før. Og efter det spil, de leverede i, i går... Er der så lidt flere æg i Mikkel Beckmanns kur, når han siger, at Tyskland det, det er hans favoritter til at vinde? Absolut. Jeg synes, det var virkelig overbevisende i går. Jeg synes, at det var fedt at se, at de turde blive ved efter den forskrækkelse, de fik, fordi de startede jo klart bedst, og man sad og ventede på det tyske mål, og så scorer Portugal, så tænker jeg, at det her det går helt galt. Nu er Portugal kampen, hvor de gerne vil have den. Men de blev væk ufortrædende og vinder fuldt fortjent. Det var en sindssygt overbevisende kamp af dem i går. Typisk ja, tysk Ja. Og tysk, tysk maskine. Fedt. Jamen, øh, lad os så hoppe ud i første halvleg. I første halvlej, der starter vi med øh, den her dagens detalje, som kan være alt fra et øh, short aspekt, fedt mål, lækker dribling, whatever, der har været, som kunne have været af øh, øh, øh, sjove ting. Og lad os starte over ved, ved dig Mikkel. Hvad har du med fra lørdagen, der er gået? Jamen, jeg har bemærket jo, at Usman Dembélé, Frankrigs angriber, havde en, en rigtig Usman Dembélé-kamp, øh, som opsummerer hans Barcelona-karriere meget godt. Han øh, kommer på banen i Anhalaj og, og laver en, en sindssygt god aktion, sætter et par mand ud efter pølser, og så hakker den på stolpen. Så tænker man, det bliver bare godt det her nu. Nu, øh, nu brænder han hele lortet af. Øh, så det efterfølgende har han tre helt elendige aktioner, øh, for så til sidst at, at få et ud ved sidelinjen og udgå med en lille skade. Og det er jo ligesom det, vi har set i Barcelona i de skæbne fire år, og at, at det ser så spændende ud, og så bliver det bare ikke til noget, og så bliver han skadet. Så, det er så med ham. Ja, fuldstændig. Det er så trist. Har du set det interview, hvor han, hvor han blev spurgt til, om han er højre eller venstrebændet? Ja, og svaret svarer, ja. Han svarer ja. ja til begge to. Han ved det ikke. Men han er virkelig også god med begge, begge. Ja, men det er helt vildt. Han, han kan jo så meget, men det bliver bare til, til ret meget. Det er en god spiller, som ja, man kan jo ikke sige, at han ikke har fået det, det maksimale ud af hans talent, når han jo trods alt har været og er. På, på store adresser nu her i Barcelona. Men han kunne måske have fået mere ud af det. Ja. Fed spiller. Jan, dagens detalje fra, fra lørdagen. Ja, men jeg kan ikke det være med at blive imponeret af Ronaldo stadigvæk. Øh, han er jo ja, en legende, men, øh, men da han hætter den væk, de har Jørgens imod, så hætter han den selv væk, og, øh, og det er også ham, der taber den ind til, til 1-0. Altså, den her og den fysiske formåen han stadigvæk øh, kan præstere i, i den høje alder og med den karriere han har haft, der må jeg sige, det må for mig øh, være Detalje. Var du, er du øh, den her hele den her Messi-Ronaldo-snak? Øh, hvor ligger du i den? Uden at vi skal skabe nogle overskrifter. Nej, altså, jeg synes, at de begge to er fantastiske. Jeg synes, at de har udviklet sig til to forskellige spillere, hvor Messi er blevet mere længere tilbage på banen og mere en playmaker stadig rigtig dygtig til selv afslutte, men, men primært en, der også er med i, i de forskellige faser. Så Ronaldo jo er blevet mere og mere en afslutter, som som er omkring feltet og, og arbejder i det område der, så jeg synes, de er blevet meget forskellige i forhold til deres udvikling, men jeg synes jo, at de to de er ekstraordinære. Og han ligger jo bare på i forhold til hans rekord nu her på, på EM, og det er godt være, at det er et let mål, han laver i går, men trods alt det løb, han tager også og kommer derop, det er helt fantastisk. Jamen, lad os bare hoppe ud i, i den første kamp, som blev spillet i går kl. 15 i Budapest. Den stod mellem Ungarn og Frankrig og igen. Der var det en kamp med, øh, med mange, mange tilskuere på lægterne. Jeg ved ikke, om der var, var 68.000 igen, som der var i den, i den første kamp med Mikkel. Det gør bare noget andet ved også øh, se os seere, ved os, også ved spiller, at der er så mange mennesker. Jamen, det var jo Jeg ikke, om vi skal kalde det kampens højdepunkt, men, men det er noget af det, som ligesom det her corona har gjort ved os, at man ikke tager tingene for givet, fordi havde det været for to år siden, har man bare tænkt, jamen det er jo bare endnu en EM-kamp, fed stemning, ja ja, men det er vi vant til. Men jeg synes jo, det, det gjorde bare noget ved en at se det der i går, sådan et, et fyldt stadion med ellevild stemning. Det har vi jo ikke været vant til i de sidste halvandet år, snart hvor meget det er. Så det var, det var så fedt at se. Altså, det var en rigtig fodboldkamp det her i går, og med, med fuld knald på hele vejen rundt. Men vil du gerne have, at øh, der jo snak omkring, om finalen kan rykkes fra Wembley. Der er noget med, ja, med de restriktioner, der nu kan være i England yderligere. Og måske til Ungarn, hvor der kan være så mange mennesker. Synes du, det er en, en god idé? Jeg ja, tænker bold til at sige ja efter det, jeg så i går, og også det, jeg så i forgårs, fordi jeg synes jo, at stemningen til, til England skotland virkede lidt tam. Og det kan jo ikke noget at sige til, når der ikke er flere mennesker på så enormt i stadion som, som Wembley. Og har der sådan et, jeg vil hellere se en EM-final i Ungarn med den stemning, end jeg vil se en EM-final på Wembley med, med sådan lidt mat stemning. Ja, hvad? i forhold til det her med mange tilskuere, Jan. Du har været i, i Grængeland, <laughs> og der der der måske ikke engang at være 60.000, for at de kan skabe en 60000 Menneskers larm, det her med, med, med mange fans kontra mindre fans, det gør bare noget specielt ved, ved fodboldspillere. Ja, selvfølgelig. Den der intensitet, det giver, jeg vil også sige, at der er en, en af forklaringerne på, på Ungarn, de overlede i går hele vejen, Jamen, det var da også, at de var på hjemmebane og havde en, en massiv øh, opbakning fra, fra stadion, så, så selvfølgelig gør det en kæmpe forskel, det, det er helt sikkert. Men Frank, de spiller jo en, en, de spiller den her første kamp mod Tyskland helt fantastisk, men var tyskerne også er meget på bolden. Og i den her kamp, der er Frankrig jo, de var store favoritter, og forventeligt ville de også være meget på bolden. Men hvad var det for et, et, et kampbillede vi så i går i, i, i, den, eller i den her første kamp her? Jamen et, et forventeligt kampbillede med Frankrig i total dominans mod et meget, meget hårdt kæmpende Ungarns mandskab. Jeg kan ikke løbe mig tænke på nogle af de ting, vi har snakket om i Sverige, hvor vi lidt har, har kritiseret dem for at spille så defensivt. Og det gør Ungarn jo også. Men jeg synes jo, bare man må også bare kigge på de præmisser, der er. Og Ungarn anser jo ikke sig selv som et stort hold, slet ikke i den her gruppe. Og så kan man jo godt have respekt for, at man går ind og simpelthen bare forsøger at grige den hjem, hvilket jeg godt kan forstå, at de gør mod Frankrig. Fordi jeg synes jo også, vi så Frankrig vise klassen i glemt, men var bare, kom bare slet ikke i gear i går. Så jeg synes jo, at det var et, et kampbillede, som vi kunne have forventet med et hårdt arbejde med ungdoms mandskab, Frankrigs hold, der skulle prøve at åbne det op og ikke rigtig lykkedes med det. Men du siger jo det her med, med, Spanien og, eller med, med Sverige og den måde, de spiller på. Lad os bare tage parallellen til, til Sverige og Spanien. Der, der havde Spanien jo meget bold mod, mod Sverige, men deres tiki-taka, den, den kommer vi også ind på senere, den fører jo ikke til særlig meget. Hvordan sy synes du i forhold til, når vi ser det, det franske hold, som også har bolden rigtig meget i går, hvor ungarne trækker sig meget langt tilbage på banen, og egentlig har spillet foran sig, hvordan synes du, det gik franskene? En væsentligt bedre end for Spanien, og det handler om, at de har den der individuelle kvalitet, og de der spiller med X-faktor, der kan skabe ting på egen hånd. Og jeg synes jo især, at Mbappé får at sætte nogle, nogle holdkammerater op i nogle favorable positioner. Så jeg synes jo, at Frankrig har jo rigeligt med chancer til at score mere end det ene mål, og også vinde og altså det, det er jo det, Spanien mangler. Spanien kan spille den rundt i en evighed, men har jo ikke den der, der kan sætte en mand af og, og sætte en holdkammerat op på en genialitet. Men det har Frankrig, jo end også flere af dem. Især Mbappé, men også andre. Så jeg synes jo, at de skaber det, de skal til at vinde kampen. Ja, det her med, når, når forsvaret de står så lavt tilbage på banen så hører man jo alle eksperter og fodboldfagkøb, sige, at man skal spille hurtigt, og det gælder om at flytte. Men, men det er alligevel meget lettere sagt end gjort. Øh, fordi Frankrig formår jo alligevel i går, de, de spiller og spiller og spiller. Men det ligner jo, Ungarn et eller andet sted er komfortable med at stå langt tilbage på banen, og så øh, modtage det her franske hold. Mm, jeg, synes, jeg synes, der er stor forskel på Spanien og Frankrig, hvordan de angriber kampen. Fordi jeg synes faktisk, at Spanien, de spiller rigtig meget på tværs og spiller alt for langsomt i forhold til, hvad jeg normalt har set Spanien gør, hvor Frankrig faktisk spiller lidt mere længderetning og har nogle meget mere fart på, på holdet, og jeg faktisk synes jeg er bedst som et omstillingshold. Da de blev som værdsgård mod Tyskland? Ligenagtigt, så jeg synes faktisk, at kampens præmis for at lykkes i går blev lidt anderledes. Jeg, jeg synes, at de skal vinde klart, altså, og det der, det der hjælper Ungarn, det er jo, at de kommer foran sådan lidt ud af ingenting, og det gør jo det hele tiden har et resultat og jagte hvor jeg synes, man så mod Portugal, at da de så først kommer bagud, så, så falder de jo sammen og, og tager øh, ret øh, overbevisende til sidst på meget, meget få øh, minutter. Så jeg tror, at, at kampen øh, altså, den, den er virkelig øh, kampbilledet er rigtig godt for Ungarn i går. Ikke? Altså, hvis, de, hvis de kommer foran på den der øh, store chance, de havde i starten øh, Frankrig, så tror jeg, at de får en ordentlig en. Ja, for så skal Ungarn længere frem på banen, og så vil der opstå de her huller. På et tidspunkt plus er det mentale i det, at man, man, er, man føler, at man er langt væk for at få point. Uh, hvis man er bag 1-2-0, så, så jeg tror jeg, det har været en helt anden kamp. Ikke? Men respekt for Ungarn, de, de kæmper selvfølgelig. Altså, folk må jo spille som, med de midler, de har, og man har mange år kritiseret Sverige. Man må stadig sige, at de har haft nogle fantastiske angriber, hvor vi måske i perioder har savnet en rigtig goalgetter. Så har de stadigvæk uh, haft nogle fantastiske på, på top. Ikke? Så, så, så du, har, du er ligeglad med det her om, omkring... Øh, hvordan landshold egentlig spiller. For vi har jo haft snakken i Danmark, og vi har også haft snakken i den her podcast tidligere. Skal man spille det flotte fodbold, eller skal man være mere resultatorienteret? Jeg ved godt, det ene ikke tager det andet. Nej, lige nagtigt. Altså I sidste ende, så handler det jo om resultater på det høje niveau her, vi, vi taler om, hvor, øh, hvor trænerne heller ikke sidder der, hvis de ikke får resultater, så ryger det huddet ud. Jo. Så, så skal, der skal jo findes balance i det. Jeg synes, jeg synes, landsholdene har det, den, den kæmpe ulempe, det er, at de har utrolig få træninger, og derfor det synes jeg også spillet bærer præg af, at relationerne, og, især de offensive mønstre, og, og det offensive mindset er slet ikke på plads, på samme måde, som man måske kan se nogle af de samme spillere, når de optræder for deres klubhold i Champions League eksempelvis. Der ser man nogle, synes jeg, nogle, nogle, nogle bedre offensive mønstre og, og, og bedre relationer. Det, det synes jeg også har gjort sig gældende her, de første par kampe i TEM, at, at spillet er varierende kvalitet. Hvis vi nu for tager... Så Spanien også, så synes jeg også, at de relationer øh, ikke er på plads, som, som de var i, i tidligere tider, hvor det var måske for to hold, de kom, ja, spillerne. Nu kommer de fra mange flere klubber, og, og det synes og jeg ikke også, for de to hold. Og jeg slet ikke for de to hold mere, så... Men lad os tage fat på det, der, på det her første mål, der blev, der blev lavet i går. Øhm, og du som tidligere spiller, det er jo, som jeg har skrevet til også, det er jo, det er jo en bold, som... Det var og, Altså det, for det, første, så det, var Mega, det her med, at vi snakkede omkring, at de skulle spille hurtigt. Nu blander jeg også til to mål, kan jeg, kan jeg høre på mig selv. Uh, lad os hoppe videre til Pogba, som jeg har skrevet til jer, som var fuldstændig afstanding mod Tyskland i den, i den første kamp. Uh, jeg har skrevet, at han har haft 12 boldeerobringer. Og for at bare lave en sammenligning til lyttere derude, så Jan Benderik i Premier League. Han havde netop i den her afsluttede sæson, der havde han uh, et snit på 2,3. Det er for at give det et, et, et lille perspektiv på det. Hvordan var den her store, store stjerne i, i kampen i går? Jeg synes, han spiller en, en god kamp, men, men jeg kan heller ikke ro som altså alt for meget, når de, når de skuffer. Og han skal jo ind og sætte sit præg på kampen, men og nok også mere, end han, han gjorde. Jeg synes, han får vist lidt mere offensivt, men, men jo ikke nok. Altså, han, han har et, et udmærket kvalificeret skud, hvor jeg tænker, at under normalt sted, der vil jeg godt kunne have gjort det mere ud af det, men han glider sig også lidt. Så jeg synes jo, jo at man, man ser lidt af, hvor, hvor god han er, fordi han er jo en hammerende dygtig spiller også, selvom vi ikke har set så, så pakkes meget af det over de sidste fire sæsoner, eller hvor meget det er. Øh, men, men man må også forvente, at han kan sætte sit præg endnu mere mod en, en modstander, der på papiret er, er, er sværere end Frankrig og sværere end, end ham, altså mod direkte modstander. Ikke mere. Så, så en, en, en, en nogenlunde godkendt indsats, men heller ikke mere end det. Hvad siger du til, til hans præstation, Jan? Ja, middel, altså. Jeg, jeg synes... Jeg så Pogba, der var han i Juventus. Der havde jeg fornøjelsen at være på stadion og se ham. og Der, der synes jeg, jeg så en anden Pogba, end, end det, jeg har set de sidste mange år for United. Jeg synes, jeg synes han er blevet... Hvad skal man sige? En spiller, som jeg måske dybest set ikke, øh, ikke kan være. Altså, han, han er ikke en playmaker for mig. Jeg synes, han er en rigtig fin spiller. Øh, men jeg synes heller ikke, han er sådan en, en... En playmaker forstået på den måde, at han skal ikke for langt ned i banen, synes jeg. Og øh, er måske mere defensiv anker, hvis han skal ligge så langt, langt tilbage. Ikke? Han har ikke nogen pirlo på den måde som jeg så ham spille sammen i Juventus. Jeg synes, han er fantastisk god til at komme ind sidst i feltet, og faktisk ret målfaret, synes jeg, når han får lov til at have den der lidt mere i en otter-rolle. Yeah. Jeg ved heller ikke, om han var så fantastisk mod Tyskland. Det, jeg synes stadigvæk, han spider utrolig mange nemme bolde væk. Mm. Og, Hvorfor og, er det så, at vi... vi, mm, vi ja, øh, er nøj, det, man, fordi han er den her lidt... Øh, Ja, yeah, han er en flamboyante spiller, yeah. som, som godt kan lige lave lækre ting, og som er let at få øje på, egentlig. Jo, alle kan jo se, at han har en eller anden form for tekniske fantastiske øh, kvalitet, og han er også, øh, laver også nogle meget overraskende ting. Men jeg synes også tit, han han, øh, han spiller lidt for sig selv i perioder, lidt for øjet, i stedet for at være effektiv ikke? i perioder. Nu, klar, han spiller stadig på et meget, meget flot niveau, det er slet ikke det. men nu taler vi måske om at sammenligner med nogle af de allerbedste spillere, Øh, Xavi og Nesta er nogle af de der gutter, som vi alle sammen beundrer. der synes jeg måske, at han mangler det at kunne skabe flow og, og ligesom at understøtte spillet og ikke altid selv være hovedpersonen øh, med at tage mange berøringer. Jeg synes også, at han, han gør også, at spillet bliver langsomt i perioder, hvor, hvor nogle af de spillere, som jeg beundrer mest, i forhold til at have rigtig god teknik, de kunne også spille med førstegangsholdevinger, med den helt rigtige timing, med, i det helt rigtige rum. Øhm, der synes jeg måske, at han, han i perioder tager, tager tempo ud. Ikke, og Hvorfor spiller tror du, at han gør sig det? Fordi han kan, jo, han, han kan jo godt spille hurtigt, hvis det er Ja, hvorfor gør han det? Det, det, altså, det er et godt spørgsmål, men... Ja, det er måske også svært at svare på mig, for, for mig her lige nu. Ikke? Men jeg synes, han har, måske fordi han har fået så meget attention og er blevet købt for så og så mange penge, måske føler et ekstra pres, han skal vise noget, som er ekstraordinært. Mm. Øhm, og det synes jeg måske bare ikke er det, hvor han er bedst. Altså, som sagt, da jeg, sam, da jeg så med i Juventus der og, og var en del af den diamant, som de spillede med i Juventus, der var han jo meget, meget hårdt Uh, taktisk disciplineret, synes jeg. Hvor jeg også synes, at han nogle gange tager nogle kæmpe chancer med bolden, uh, både i, i United, men også på det franske land, hvor jeg synes, at, jamen, lad, lad nu bolden køre. Og, og, når man tænker på de spillere, han spiller sammen med, som, som har ekstraordinære kvaliteter, synes jeg, på det offensive, så synes jeg måske også nogle gange, at han, han ikke gør det, han sætter dem i scene på samme måde. Og han har jo også en, en, en golokante uh, på det franske land, som spiller bag ham. Så det frigør jo også rigtig meget uh, plads fremadrettet for ham. Hvis vi kigger på... Uh, og de, kan, de stjæler jo ikke rigtig mange overskrifter, men de øh, præsterer jo fremragende i går. Men Ungarn, de mister jo rent faktisk deres store stjerne. Og nu må jeg undskylde til ungarske fans derude, hvis jeg ikke udtaler hans navn korrekt. Og der er jo godt nok tre af dem på banen. Øh, Stavs lidt forskelligt. Men Schalaj, efter 25 minutter, der går han øh, ud med en skade. Og der tænkte jeg, at de mistede deres store spillere. Og, og, og den spiller, som skulle gøre, at de øh, måske havde en en chance i den her kamp i forhold til hans rutine og at kunne holde i den. Men synes du, det svækkede deres spil, Mikkel? Øh, nej. Altså, jeg, jeg var også nervøs på deres vegne, da han, han måtte udgå, men jeg synes jo ikke, det svækkede deres spil på den måde, fordi at de, de holdt jo bare fast i deres gameplan med at stå dybt og arbejde stenhårdt. Og så var der nogle andre, der overtog. Nu kommer vi også tilbage på, hvem der er kampen og men der var der en, en nu siger jeg lige det, at Lars Luklein i min bog, fordi mm -hmm. jeg synes, at han har arbejdet så stenhårdt. Jeg er ikke en spiller, jeg kendte vold voldsomt meget til før i går. Så, og det gjorde ikke sådan en stor forskel for ham, kan man sige, at han mistede ham, Charlie op foran. De, de, de fortsatte jo bare at have... Jeg vil ikke sige, at de har styr på det, fordi Franke kunne godt have været foran os, inden de får skåret, men, men gameplanen virkede til at være lidt den samme. Selvfølgelig er det svært at miste sin talismand, men jeg synes at de formodede at fortsætte de samme spor på, på ganske fin vis. Lige før, der fik jeg vrøvler omkring det her med, øh, hvor, jeg, hvor jeg egentlig fik, fik sagt, at det hvor Frankrig der kom til at og, ja, lidt lave kaos ved, ved deres mål. Men da Franke scorede til 1-1, der er det jo faktisk en lang bold til to ungarske øh, forsvarsspillere. Det er jo så ikke forsvarsspillere, men det er dem, der er tilbage, som egentlig lader bolden hoppe, og dernæst så taber den ene af den i en duel. Det er der noget af det, der står på side 1 i, i alle defensive bøger, og som også offensive spillere ved, man skal op og møde den bold, fordi så er det ingen. Det er vel en fejl, der ikke måske på det plan. Ja, ja det er klart. Det, det var ikke ret godt forsvarspil, men det viser også meget godt, at de bliver taget lidt med bukserne ned, fordi det, det ikke er ikke to forsvarspillere, der skal håndtere den situation. Og det er klart, der, der har man jo nogle principper, i hvert fald de hold, jeg har trænet og spillet på. Der er, der er selvfølgelig en, der går i duel, og så en, der går ind under og dækker for eventuelt, at man skulle miste en duel. Så det er klart, at det, det ser helt skidt ud, og, og de bliver også taget med. Og så ender det som en. Ja, en masse, masse småfejl efter det. Ikke? Så det var det var ret nemt mål for Griezmann at, at, at putte den ind. Synes I, når vi kigger sådan overordnet over hele kampen, i, du sagde, Jan, at de, Franke burde jo have vundet den her kamp. Ja, det vil jeg mene. Så 1-1 er ikke det, på nogen måde et fortjent resultat, selvom at, al credit til, til Ungarn? Nej, altså... Man har måske forventet, at Frankrig vil være endnu mere dominerende og endnu øh, mere øh, ja, skarpe og chanceskabende, men jeg vil sige, at hvis du kigger på XG, så er jeg helt sikker på, at den er ikke til Ungarns forvør. Så, <laughs> så og jeg synes, deres målmand står for mig, er, at han kampen spiller. Ja. Altså, han, han tager nogle sindssyge redninger og nu ved jeg godt nok off-site, på den der i første halvdel med Griezmann. Men altså, han står jo to meter fra målet og sparker alt, hvad han kan og så når han alligevel at reagere, mm. så det var blev der så dømt off men det var da en fantastisk uh, dobbeltparade, han havde der. Og jeg synes egentlig, han blev deres talesmand i går. Jeg synes faktisk, jeg er helt enig i Mikkels analyse, at jeg synes ikke, det svækker dem, at, øh, at han må gå ud. Fordi de manglede også noget fart i omstillingerne. Så det var, det var også et, et stort problem for dem, jeg synes. I den første kamp, det var, at han har ikke noget speed. Nej, nej, nej. Han har ingen speed <laughs> overhovedet. Så, så det gør jo også, at det er rigtig svært for dem. Men han kan selvfølgelig være en, der, der holder fast på bolden, til de næste kommer. Ikke? Men jeg synes faktisk ikke, det signerer dem, at han øh, er nødt til at gå ud. Måske det på på standardsituationer. Men, men hvor meget der var... har rutinen at gøre i de her situationer? Nå, men selvfølgelig... Altså, han betyder sikkert meget... Nu er jeg ikke så tæt på det ungarske hold, <laughs> men, men jeg kan næsten forestille mig, at han har en enorm mental impact på, på dem, og, og kan, kan man sige, være, være den mand, der kan samle dem og, og give dem noget håb, hvis de har været i endnu større problemer. Ikke? Så på den måde samler de ham måske på banen, men jeg synes at rent spillesdismæssigt spilles og taktisk, der synes jeg egentlig, at, at de kører videre, som, som men, Mikkel siger. Men hvor meget betyder det her med at have de her ledere på banen. Fordi, hvis jeg husker korrekt, så du var jo med til vm i 202, hvor, hvis man kan sige, hvis, hvis I mistede på det tidspunkt nogle af jeres store spillere, hvor meget betyder det også uden for banen, at man på holdet ved, det ungarske hold ved, at de har en charlay på banen? Fordi du kan godt sige, at hans, hans spillemæssige kvaliteter måske ikke gjorde den godt i en kamp som i går. Men der er jo også noget, som man måske ikke kan oversætte en til en til, til banen. ja. Yeah. Jo, men selvfølgelig er det klart. Dengang synes jeg jo, at øh, en Jon Dahl, en, øh, en Thomas Grausen, på hver deres måde var jo, var jo leder og kampeafgørende. René Henriksen synes jeg også var, var vigtig for vores spil. Så det er klart, at, altså, uden for banen, det er klart, at der er nogle andre dynamikker, nogle andre relationer. Der jo, nogle gange så er det ikke altid stjerner, der måske fylder så meget uden for, ud for banen. Øhm, nogle holder sig også lidt for sig selv, fordi de er, er introverte eller ikke har behov for det helt store sociale. Men på banen er det klart, at der, der er man jo enormt brug for nogen. Man kan sige, okay, øh, han går ind og tager ansvar. Man har brug for en, der går ind og både kommunikerer og, og træner højere hånd, men ikke mindst også tager fat i bolden, tager fat i spillet. Øhm, så er det er klart, at hvis man mister sin anfører, så, så vil det selvfølgelig betyde lidt. Jeg synes bare, i forhold til, sådan, hvordan de greb kampen mand, så, så var det også nogle små fordele ved at øh, måske få lidt mere speed og lidt mere, øh, ja, øh, nogle flere kilometer i benene, synes jeg, i forhold til... til øh, der. Du var inde på, på din kamp med Mikkel. Mm. Du havde ikke øh, nogen af de andre her, vi, vi lige har snakket om, men, men kan du prøve at sætte lidt flere ord på, hvorfor du, øh, du vælger ham, du gør? Jamen, øh, fordi han løber solen sort. Jeg synes, han fylder så meget. Altså, det var jo en, øh, en ungdomsgivning gulvet i går. Altså, han var over det hele, og må også til sidst udgå. Og, og, og man kan se, der er jo ikke en, noget som helst tilbage i ham. Han har fuldkommen tømt tanken, og det synes jeg er fedt at se. Og det var også det, der var sensen i, at de får point i går, det var, der, det var den der fighter ville hele vejen rundt, ikke kun hos ham. Han var bare lige... Altså, man så lidt mere til ham, synes jeg. Det var også den energi, de nu også får udefra. Det var, sådan, det var ikke bare på banen, det var også på tribunerne, der var en helt vild energi i går. Det var det, der ligesom gjorde, at de kunne få det her flotte point. Men hvor stiller det så de her to hold fremadrettet? Hvis vi kigger i den, i den sidste kamp, der har Ungarn. De har Tyskland, kan de overraske det, det, det tyske hold? De spiller ikke på hjemmebane den her gang. Og det er nemlig måske en faktor, som gør at at Ungarn ikke har det her i ryggen. Ja, det tror jeg er en kæmpe faktor, at de ikke har den. Det, den skal spilles i München, og, og Tyskland efter i går har jo alt at vinde i den kamp, ikke? Så den, den tager tyskerne ret sikkert, det er helt over om. Og hvad med, hvis vi så kigger over på den anden, Jan? Der har... Øh, Frank, det de har Portugal? En fantastisk kamp. Ja. Altså, ja. Jeg må sige, øh, vi kommer til den jo, det ved jeg. Men øh, at se Tyskland-Portugal i går... Øh, når Portugal også vælger at spille så åbent, og, og uden at være kompakt og alt muligt andet, så så kan jeg også forestille mig, at det bliver en fantastisk fodboldkamp. Uh, nu er Frankrig jo videre, uh, men... Uh, Hvem jeg tænker var stiller, du... Var stiller der hen. Ja, med Frankrig er videre, så, så det, det handler lidt om, uh, om de, um de går efter tre, eller de bare spiller med B-holdet, som de gjorde mod Danmark, da de blev vandsmester. Men... Uh, jamen, altså, jeg, jeg tror, Portugal kommer til at, uh, at lide i den kamp også, fordi de, de må frem, og de skal vinde, og de, er, de bliver også sårbare i formstillinger i går. Det, det så man jo. Så... Uh, jeg tror, at Frankrig de, de har et meget godt udgangspunkt. Men hvem er dine favoritter til at gå hele vejen? Jamen jeg, jeg, jeg, og det er meget nemt at sige nu, når Tyskland de så, spiller så godt <laughs> i går. Jeg, jeg, jeg synes faktisk, at Tyskland også er også den kamp mod Danmark, som, som jeg så selvfølgelig med, med stor interesse. Jeg synes, de spiller meget bevægeligt. De er meget taktisk uh, uforudsigelige. De har mange forskellige spillere, de kan sætte ind. Jeg synes, de alle sammen arbejder der stenhårdt. De er taktisk disciplineret. Jeg synes så, der sker et eller andet, med, da de skiftede ud i går. Så synes jeg, der sker et eller andet, med deres hold. Jeg er ikke så vild med ham, med Imre så Jeg synes, han er, jeg synes ikke, han er dygtig nok til at spille på det hold, men den, han mangler bevægelighed, og jeg synes også, at han mangler synes jeg, at træffe de rigtige beslutninger. I, det synes jeg var meget tydeligt, da han kom ind i går. Så jeg vil sige, hvis de kan spille med de 11-12 bedste, det kan man måske ikke altid hele vejen, så synes jeg, at tyskerne har et fantastisk spil. Men altså, der er mange dygtige hold. Jeg synes, Italien har, har bevist, hvor dygtige de er, så de nu uh, står den mellem uh, Tyskland og Italien, men altså prøv at høre, altså hver eneste kamp er jo altså, en lille, lille finale ikke, fra nu af, så, uh, så det er meget på dagen, og, uh, og Belgien synes jeg også er afbevist, når de får lov til at spille med deres uh, A-kæde, når de kommer lidt mere i form, og, og jeg siger der, selvom jeg synes Danmark spillede en fantastisk kamp, også med de præmisser, som, som den blev spillet på, så... Uh, Belgien er, er nok øh, også med i de tre kløver der, ikke? Du kan dig flot ind. <laughs> ja, det er kun øh, fire-fem hold, jeg har <laughs> Du siger, Tyskland, Tyskland er... Jo ej, det. Jeg, jeg synes, Tyskland er i hvert fald med deroppe, i hvert fald helt sikkert. Ja. Det er jo også det er jo Mikkel Beckmanns hold, og han skrev også til ja. mig i går, da, vi, da man sad og så Tyskland, at nu er, nu er den startet, den tyske maskine. Ja. Øh, og det kan man jo. Men det skal gå videre til, til den 18-kamp, der blev spillet i går på ja. Allianz Arena, mellem Portugal og Tyskland. Du tog jo lige hul på den, Jan, men, ja. men det var jo Tysklands revanchekamp efter at ja, Tyskland skulle jo tilbage, og de skulle jo vise, uh, hvad de er lavede. Af. Ja, jeg, jeg vil sige, altså, jeg, jeg synes jo, de spillede stadig en rigtig god kamp mod Frankrig. De får så et rigtig lortet resultat, ikke? Og lidt uheldigt med Humpel, som, som, jeg faktisk synes spiller en, en klassekamp i går indtil han må gå ud. Men, øh, jeg synes jo, at tyskerne øh, er Brandvarme, ikke? Øh, kommer igen bagud. Sådan, nu har vi snakket om Ronaldos mål, altså sindssygt øh, kollektiv mål. Jeg synes virkelig, det er et flot omstillingsmål, ikke? Men så tyskerne får lige taget sig sammen, og så bang, bang, bang, så står den Fiat. Nej, jeg synes ikke, de, altså, jeg synes, de har en mentalitet, som er enestående tyske spillere. De er vant til at træne hårdt, de har en meget stærk øh, mentalitet i forhold til også at kunne tåle pres, og, og spiller i en, en liga, hvor der er pres på, og hvor... Jeg vil ikke sige, at alle kampe er på højt niveau, men der er rigtig mange vigtige kampe og mange gode hold øh, i Bundesligaen, som måske øh, ja, måske efter Premier League. Jeg synes faktisk, at den er på niveau med, med den spanske liga, synes Jeg synes når man tænker også på de europæiske resultater, de får, de tyske hold øh, samlet set. Så det overrasker mig ikke. Jeg synes, at tyskerne spiller, og jeg synes at Portugal øh, blev, blev taget med en meget, meget smalt midtbane, som de, så spillede de udenom den, og så kom der indlæg, og de kunne de slet ikke styre. Så det vil sige, det er, at han er en i går med stamme startelver, Mikkel, som han gjorde i, i den første kamp, der kunne jeg ikke lade være at tænke på, om det var, om, om det var en fejl. Det viste sig så ikke at være, øh, fordi de var jo fantastiske i går. Men hvad siger du egentlig til det? At han, der tror han på de samme elvespillere, ja. de gjorde det egentlig godt mod Frank. Ja, Ja, og det kan jeg faktisk godt lide. Altså, jeg... Var, var, altså, jeg var nok lidt nervøs på Tysklands vejen i går, og især efter de så også kommer tidligt bagud. Øh, men jeg synes sgu, egentlig, det er meget fint, at han, han viser noget tillid til dem, han, han tror på. Det var det, vi de også lidt var inde på med England i går, hvor jeg undrer mig over, oh, hvorfor er Southgate begynder at skifte ud efter en sejr. Øh, der synes jeg jo, det viser det andet. Giver, spiller noget selvtillid og siger, det kan godt være, at vi tabte den først, men vi spillede okay, så i får genvalg. Og så kan man skifte ud derfra, hvilket han så også gjorde i går. Det så, som Jan siger, det er så ikke super godt ud, da han begynder at skifte for meget ud, fordi der, der røg nogle ting, og Portugal overtog fuldstændig ikke. Men men jeg kan faktisk godt lide, når en træner, med mindre der selvfølgelig er det, at det har været helt horribelt, så altså viser sin, sin, de 11, han troede på til at starte med, og også giver dem chancen i kamp 2. Og det er selvfølgelig også nemt at sige nu, når de så ender med at spille fantastisk og vinde 4-2. Den her never change a winning team. Er der noget, altså nu var det ikke et winning team fra første kamp. Nej, <laughs> ja, det er men, lige <laughs> men, men, men, men det var et hold, der spillede godt. Er der noget i, i den uh, kæmpe store kliché, som man jo vælger at tage frem, når det er, at man, uh, man har fået en sejr til næste kamp? Men jeg synes igen, at præmissen er lidt anderledes her i forhold til klubhold, fordi de er ikke vant til at spille ret mange kampe sammen, de her. Og jeg synes ikke, at de tyske hold er jo stadig et, et, et nyt ungt hold, som måske også trænger til at, at blive forstærket i deres relationer og fik måske også i chok efter den første kamp, med resultatet i hvert fald. Og jeg synes, jeg synes det er tydeligt, at da de skiftede ud i går, der sker der et eller andet med deres spil. Øhm, hvad er det, hvad, hvis du sådan... Hvad, Nå, hvad jeg synes, der? de smider for mange nemme bolde væk. For blandt andet har med Mark Harmsson, jeg snakker om, han smider jo to-tre nemme bolde væk og træffer nogle rigtig dårlige beslutninger. Portugal går selvfølgelig også op og presser lidt højere og sætter intensitet i kampen. Jeg vil så sige, hvis Sam Sanchez, det der skud, han har, Jan Heller, som brauer på... Det er det vildeste spark. Ja, det <laughs> han sparker, Hvis han sparker den ind, så siger jeg bare, så kan det blive alt jo til sidst. Ja. Fordi der synes jeg, at de virker lidt, lidt rystede. Jeg ved ikke, om det er homeless, øh, som, som i det, han går ud, og de er nødt til at lave en masse rockeringer nede i bagkæden, og Rudiger pludselig ryger til venstre, og så videre. Der synes jeg, der sker et eller andet med deres hold, og de, de mister strukturen, og jeg synes også, de mister noget kvalitet, som sagt. Ikke? Men hvis han brager den der ind, så, der, så har de stadig tid til at gå op og forfølge, og så, så kan den godt blive udgjort, og ende med 4-4, det er helt crazy kamp. Ikke? Uh, det gør den så ikke, og, og så står de tilbage med 4-2, det hele virker sikkert. Jeg, jeg tænker bare på, hvis den der var bragt ind, så kunne det have været meget, meget spændende. Jeg tror, der jeg Har du styr på det, Mikael der er tilbage der? Men jeg synes faktisk, at der er 10 minutter tilbage, tror jeg, så vidt jeg husker. Ja, ja, og så siger jeg bare, så, så blev det gode lige af de sidste 10 minutter. Altså. Fordi ja. der synes jeg faktisk ikke, de stak den anden vej. Fordi det, det jeg synes, at Portugal går op og prøver at og, og indhente den der 4-1 og score relativt hurtigt til 4-2, der synes jeg faktisk, at tyskerne ikke formår at stikke den anden vej. Hvad de gjorde hele resten af kampen, det var, hver gang Portugal gik op og åbnede sig lidt og, og gav noget plads enten i bagrum eller, eller især på siderummet og udnyttede det rigtig flot. Så, øh, så blev de straffet. Og der, der, der stopper de altså med at stikke den anden vej. Og det bliver, altså, det er jeg har bare tænkt, de sidste timer minutter der, det kunne altså gå helt galt for, for Nøja og kompagni. Men sad du, sad du med følelsen af, ved at 4-2, at Portugal godt kunne komme tilbage? Nej, ikke efter, det de ikke på den der. det er det, der gør det? Så synes jeg faktisk lidt, at, at der får de kontrolleret af tingene. Ikke? Men hvis, jeg siger bare igen, hvis han har brudt den der ind til 4-3. Så er det momentum. Ja, det må, må jeg sige, og det er, tyskerne Tyskland i hvert fald ikke på det tidspunkt. Der var de i gang med at rukere rundt, og, og der bliver jo lavet en 3-4-justeringer også øh, efter, efter Hummel skulle ud, så, så rukerede rukere de efter det også, ikke? Så der var de altså lidt shaky, men det formår de så, og lidt uheldigt for, for Morge Portugal ikke at gøre det. Jeg synes, at det var helt færre, at Tyskland vandt. Det var slet ikke det. Men, men kampen afgøres så også nogle gange, af netop at, mm. at, at tage det momentum og kunne gribe de der få muligheder, man får i en kamp, øh, trods alt så længe kampen er på vippen, ikke? men øh, hold kæft spark, det var øh, wow. Men også bare et indhop, fordi i første kamp, der havde han også et, et fantomindhop, eller ja. han Sanchez. For mig er jeg en mega lækker spiller. Altså, Prøv at prøve på ord, fordi han havde jo sit store gennembrud i 16, hvor han så rørte til, til banen efterfølgende, ja. og jeg havde ham også skrevet op til det helt store dengang. Ja. Og der falder han sådan lidt igennem, kom det måske lidt for tidligt dengang? Ja, yeah, det, det gjorde det nok. Altså, jeg, jeg, da jeg var ungdomslandstræner i DPU, der mødte vi faktisk øh, Sanchez der på et af de ungdomshold, vi var. De spillede sindssygt godt, det der portugiske ungdomslandshold. Vi fik ind på 3-0, kan jeg huske, Selv med en okay overgang, vi havde. <coughs> hvad var det for? Hvad overgang oh, var det? Åh, ja. ja mig lige lidt. Det, der. Det, det, det, det, det, det blander sig lidt sammen med, ja. tidlig søndag morgen. Ah, <laughs> ja, men jeg bare husk, vi tabte 3-0 dernede, ikke? og, og de, de spillede sindssygt godt med deres to år, der hele tiden startede dybt og sådan noget. Der var han øh, med på det hold, mener jeg har egentlig også forventet, at han var længere i sin udvikling nu, men altså, jeg synes, at han overtager fuldstændig i den i går og kommer ind og giver dem power og kvalitet og får fordelt øh, spillet. Og så synes jeg faktisk, at han har det der langskud, hvor han lige pludselig viser noget sindssygt øh, glimt af klasse. Ikke? Det er uheld. i ja, går, må man jeg, sige. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg virkelig, hvis, ja, Den blev smasket så hårdt på stolpen, så den står stadig nede og diger. <laughs> og nøjer han nøje engang og altså, han overgang reagerer overhovedet ikke, det er, og det er ret, ret langt ud fra, så altså, det, det kunne have været kampens detalje også. Hvis vi kigger på, på det her tyske hold, så... Øh, tyskerne, de vil jo rigtig gerne have, Mikkel, at, øh, at Kimik han rører ind på midtbanen, så der kommer lidt mere, mere flow over den her midtbane, i stedet for at den bliver meget statisk. Han er ude på, på den her højre vingbak, og det er en fantastisk fodboldspiller, men hvor synes du egentlig, at øh, Kimiks bedste plads er? Men han er god over det hele. Øh, og jeg, jeg kan godt forstå den der med, at når man har... Han er måske den bedste spiller. Altså jeg synes jo, de er jo mange gode spillere i Tyskland, ingen tvivl om det, og Toni Kroos og rigtig mange andre. Men jeg kan godt lide, at når man, når man har en spiller, der er virkelig, virkelig god, så skal han jo også rigtig meget på bolden, så man kan godt være inde, hvor der virkelig sker noget hele tiden. Og der er måske lidt synd at have ham ude som vingbang. Men omvendt, så så ved man også bare, at der er fuldkommen styr på den højre side, når du har ham derude, både defensivt og offensivt. Så, så på en eller anden måde kan jeg også godt forstå, også altså efter i går, er det også svært at sige til Løve, han har gjort noget galt. Altså Kimik for også lagt et godt oplæg til Gosens fire mål. Han er, også med i, han er også med i det første mål, hvor han slår den til, til Gosens, hvor han slår den ind for hende, der selvmål. Så han, han kommer med, og han deltager. Han er, han er jo nærmest også kampeafgørende, selvom han er højere vingbak, fordi han trækker frem. Så jeg synes jeg ikke... Jeg, jeg deler ikke den der med, at han, han skal lægge ind på, bind, på midten. Altså det kan han også, men han, han spiller også den der højere vingbak til, til UG. Men da de møder Frankrig, der udnytter Frankrig jo det her rum, som han efterlader, i, fordi han er vingbak, og genta så bagved ham har et kæmpe område at, at, at skulle dække. Og det udnytter franskmændene til at, til at putte Mbappé ud Hvordan synes du, det gik i går med, altså med Portugal? Fik de udnyttet det nok i forhold til, at, at, at pladsen er der bag de her wingbacks på, på Tysklands hold? Mm. Nej, det er ikke, ikke på samme måde. Jeg synes også, en Mbappé er jo svær at holde. Om man så spiller en en eller anden side, så synes jeg, at han har nogle ekstraordinære kvaliteter. Nej, jeg synes, jeg synes egentlig, de forsvarer sig okay i går. Så Kimmich er jo meget, meget offensiv. Altså, han, han, han er virkelig dynamisk, men når men ikke altid måske at kom, komme helt bagved. Det er jo ikke altid meningen. Det er jo derfor, der er en bagved, mm. at man som vinkbak, kan jeg jo så sige, som tidligere vinkbak, det er jo vigtigt, at man har nogen bagved så der, der formår at, at læse spillet, og hvornår de skal falde ind under øh, vinkbakken, og ikke bare stå derinde og dække det centrale område. Men jeg synes, de klarer sig okay i går. Jeg synes, øh, de chancer, de får, synes jeg egentlig ikke, er, er på den måde... Øh. Men lad os lige prøve at tage fat på det her med, med vingbakken, for nu nævner du det selv. Mm. Tidligere der spillede man jo ikke de her 3- eller 5 der var okay. Det jo ikke kommet tilbage i den grad. Altså. Ja, det, ja. Det, altså for, for de her 20 år siden, der var det jo mere end en, en 4 øh, bagtil med, med de klassiske baks. Hvad er, hvis du skulle køre din stil over i, i den her nye her, hvordan, hvordan er det anderledes at spille en bak i en 3- eller 5-bakkæde? Altså man, som udgangspunkt, som træner, så kigger man jo altid på, hvad har jeg til rådighed, og, og hvad er spillerne måske være vant til at, at, at spille. Og, og de, for mig handler det altid om, at de vigtigste spillere og de bedste spillere får spillet der, hvor de er allerbedst, og får udnytte deres kompetencer. Så jeg synes, det er meget forskelligt i forhold til, øh, hvilke for systemer jeg har brugt. Så har så man nogle gange været med i, for eksempel DBU, der var det jo helt klart, der var en fast spillestil og også en fast organisation, den måde, man organiserer sig på. Altså spillestiler og, og, og systemer er jo to forskellige ting. Det synes jeg også, Kasper Juhlman viser jo, at man kan sagtens have den samme spillestil, men, men spiller med en 3'er ned, bag i, nogle gange spiller med en 4'er. Det bliver bare lynhurtigt en 5'er øh, ja. med, med en 3'er, og derfor kan det være enormt svært at holde presset på bolden. Og, og det kræver i hvert fald, at vinkbaksene er ekstrem ekstremt løbestærke, hvis man vil have, at de skal øh, nå at, at skabe øh, pres på, på bolden, øh, især, hvis de, de andre organiserer sig på en anden måde. Ikke? Mm. Og man snakkede også omkring, når man spiller med en, en 5'er Ja. Eller tre bakkæder, man vil. Når, når den ene så ryger op, så skubber de jo henover og, og kan, kan blive fire. Men vi ser jo bare tit et tysk mandskab, som man angriber med begge baks. Og mm. det efterlader jo de her tre bagerst alene til at dække et ret stort område. Mm. Ja, altså man, altså man skal jo stadig lave de sideforskydninger i uh, ishockeystaven. Alle de der ting, man, man arbejder med som træner. Men, men det er bare et kæmpe område, vingbakken har og dække. Enten bag ved hvis han går op, eller, eller foran sig. Så, så typisk så, så bliver det jo det, og især hvis dem, der bruger at, at spille med fem bag i, er jo også typisk øh, de hold, der måske ikke forventer, at de skal op og presse højt, og, og som har brug for at og, og tage bagrummet ud af, af modstandernes øh, muligheder. Ikke? Så det bliver, det bliver bare rigtig tungt øh, og, og svært at, at være rigtig aggressiv, øh, i hvert fald højere op på banen. Det er jo muligt for, for selvfølgelig en Femberg-kæde inden for 10 meter og presse af, men det er svært at gå i... i øh, kan man sige, et, et, et højt pres under efterlade de tre bagerste helt alene. Ikke? Så jeg synes jo tit, at når man vælger at spille 3-5-2, så bliver det jo tit en 5 3 2 for hvis du kigger på, hvordan det egentlig ser ud, i hvert fald i så, Ja, og det er jo det, er jo det der det er farlige. Så står man jo så langt tilbage på banen. Ja. Men tyskerne, hvis vi kører over på dem, den her, igen snakker jeg, tyske maskine, tror du, den er startet nu, ikke. Og, og hvis vi kigger sådan fremadrettet for det tyske hold, hvor, hvor bærer det den henad? Der er ingen grund til, at tro andet, end at startede, efter det, man så i går. Jeg synes, det var nok den måske den mest overbevisende præstation indtil videre til EM. Fordi, også, som jeg sagde til at starte med, altså, de, at de turde blive ved. Altså, de, de, de ligger sindssygt godt ud og sætter Portugal under pres, og så kommer kontrakniven, og så er de bag 1-0. Jeg tænkte, at nu, nu er de jo rystet. Altså, nu, nu har Portugal virkelig kampen, hvor de gerne vil have den. Men så maser de bare på og fortsætter og, altså, og får som fortjent. Jeg synes, de spillede fremragende i går, og nu har de en ikke på papiret, eller på papiret nemmere kamp, altså hjemme mod Ungarn, som de, som de skal vinde, og så går de videre som, som etter måske, og så kan jeg ikke se, hvorfor de kunne gå her, i hvert fald til finalen måske også helt langt Men hvad, hvis vi så vender den om og kigger på, fordi nu, nu snakker vi omkring Portugal, de, man må også bare sige, udover Ronaldo, der har de jo en, en, en anden stor stjerne i Bruno Fernandes. Ham ser vi ikke rigtig meget til i går. Nej, men altså de havde det svært, de havde det rigtig svært. Ikke? Jeg synes også, hvis du om at, at tyskerne, hvor jeg ikke tal på det, data på det, men jeg synes om de arbejder meget hårdt og jeg synes at de tøffer lidt rundt de portugisiske spillere ligesom som om at, hvad fan. fanden altså jeg gå op og prøve at tage bolden fra os. Det er der stil. Ja, og det går bare ikke. Altså, det er også jeg mener, at tyskerne er jo komplette på den måde, at de både har det tekniske, taktiske og fysiske og, og, og mentale, ikke? så jeg synes at de er på mange mange måder helt det. Igen vil jeg dog sige, at de, jeg synes ikke at de ser så de så skrøbelige ud, da de skifter ud, og I ser der skulle ud. Og det er klart, at hvis han har fået en skade, som gør, at han ikke kan spille øh, mere i turnering Nu ved jeg ikke, hvor stemt det var. Det. Han havde jo også en bandage på indkampen. Så er det klar, at der synes, at de, de mister en leder. Han virker som deres, deres leder, hvor hvor gør, øh, mere virker som den, den, den der duelspiller og som hårdarbejde og sørger for at tage de andres. Øh, Øh, topspillere ud, ikke? hvor, hvor håbende så måske den der elegante, der læser spillet, og, og, og koordinerer tingene nede i. Og der, der synes jeg virkelig, de så skrøbelige ud. Og, og der skal de have tilbage igen på, på fuld power. Hvis vi så kigger på, på kampen, spiller. Hvem, øh, hvem kører I med? Jeg kører med Robin Gosens. Ej, Mikkel. Det er helt fint, for han spiller jo også en, en, en fremragende ikke, kamp. Hvad siger du? Altså, der var mange tysker der var gode i går. Ja, jeg synes ikke, du nej, kunne han, komme han ud var var god. Ja, altså fordi Mål og så er han, altså han sidst i til et selvmål. Og så laver han jo også det der helt vilde 1-0-mål, der så bliver han nødt for sig Det er en komplet kamp. Altså nu spiller han så kun i time af mig. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor han blev skiftet ud. om Det var for at, ligesom at spare fordi nu har de set nok, og de var forfri. Men han, fire han lignede ikke. faktisk også en, der på et tidspunkt i hvert fald jeg mærke til nede ved et ene hjørne, tog sig helt vildt til lovet til og, og, og virkede som om, ja, okay, han var ja. lidt belastet. Jeg ved ikke. Men ja, det ikke. Hvad, hvad, hvad er det, han gør godt? Fordi det er jo det er åbenlyst for enhver. Han, han suser jo op af men det er både den ene og den anden vej, han gør det. Jamen, du siger det jo selv. Altså, han har jo en fantastisk øh, kapacitet først og fremmest, Så så er han faktisk en rigtig dygtig fodboldspiller. Jeg synes, han, øh, han er teknisk på et meget højt niveau. Og så gør han jo det der, at han hele tiden stikker dybt. Altså, det, det er jo det, tyskerne kan. De, de, de snører jo helt vildt. Øh, Portugals, det sagde han jo også selv. Danilo tror jeg efter kamp, at de, de, de, vi, kunne ikke, uh, vi kunne ikke finde ud af deres taktik, og det var jo altså, de, de troede jo helt til rummene, uh, tyskerne, hvis der ikke er plads i en rum, så er der en anden spiller, der udnytter et andet rum, og det var det, de gjorde i går, hvor de Portugal var, var meget smalle, meget kompakte omkring det centrale område, lukket ned for, for indspil centralt, ja, men så spillede de bare på ydersiden, og så kom indlæggende, altså det vil sige, de kommer ind med så mange mennesker i boksen hver gang, og det, det skal han også stå af for, for. Det er ikke altid nemt at nå at komme ud, når man har stået og holdt brede når han alligevel hver gang at komme ind og, og tru på en bæreste stang, hvor hans hus husløbsmål var jo fantastisk. Ja. Øhm, Men så mindgame, hans kapacitet var, var enorm. Ja. Men det her mindgame, der er som altså baks mod baks, fordi hvis Grussens angriber Semedo og, og, og den her side herover så er de også nødt til at respektere det og trække sig, og det gør jo også, at de måske ikke får sat det omvendte pres den anden vej. Men han vinder jo fuldstændigt den her bagkamp mod... Øh jeg er meget skuffet over Samedo. Altså jeg, jeg, jeg synes ikke, han leverer det, der skal til, når man tænker på også, hvor han, hvor han spiller til daglig og så videre. Jeg, jeg, jeg synes ikke, han har øh, top-top-klasse. Det, det synes jeg sgu ikke. Han altså, har skuffet mig meget, meget. Men Grosens, i hvert fald en, øh, en fuldstændig fremragende kamp. Og lad os lukke ned for den kamp. Og om lidt i anden halvleje, så vil vi så kigge videre på Spanien mod Polen.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 Og her i der skal vi så vende den her 21-kamp, der blev spillet lørdag aften mellem Spanien og Polen i Sevilla. Det var en kamp, hvor begge hold de var tvunget til at få point, da man altså i begge, eller i, i første kamp for begge vedkommende havde skuffet. Især for, øh, for Spaniens, hvor de havde skuffet fed mod, øh, mod Sverige. Vi ender ud i en kamp, der til sidst ender 1-1 i Sevilla. Hvad var det for en kamp, vi så, Jan? Ja, det var, det var sgu egentlig en meget spændende kamp. Jeg, jeg var lidt, øh, det er jo Paolo Sosa, der er træner for, øh, for Polen. Det er jo min gamle holdkammerat i Panacanakos. Ja. Jeg har fuldt øh, Paolo rigtig meget. Han har været vildt mange steder. Og lige pludselig var han nu en pols landstræner, der er sgu lidt øh, morsomt øh, hans vej som træner. Men jeg synes faktisk, at, øh, at Polen skuffede mig i første halvleg. Øh, men til gengæld vil jeg sige, så var jeg mega overrasket over, at de gik så højt op i anden halvleje, og og ligesom tog kampen op og sagde, okay, nu kommer vi med både i det fysiske, men også, øh, også taktisk, at de kunne ændre gameplanen. Jeg synes jeg faktisk godt at gå ud af Paolo der. Ikke? Og, øh, og ender vel med, at jeg ved ikke, om det er fortjent point, men jeg synes, de gjorde i hvert fald Spanien rigtig, rigtig dårlig i anden halvleje. Men de var så... vel også nødt til at komme i anden, ja, ja, anden og, ja, og bringe det, fordi ellers, ellers altså, så var det her polske mandskab i, ude i turnering og det ville være en katastrofe for Paolo ja. selvom, at det, er, selvom at det er Polen, og det måske ikke er verdens største land. Ja, altså jeg, jeg, jeg havde måske regnet med, at de havde gjort det lidt mere fra start af. Det var mere, det, det skuffede mig faktisk lidt, ikke? fordi det er klart, at gå, gå højt op på Spanien konstant er måske også lidt tosset, når man er tænker på, trods alt, selvom de ikke spiller på deres yderste niveau lige nu, så, så er det selvfølgelig et boldsikret øh, mandskab, som kan splitte en ad på deres bedste dag. Det synes jeg så bestemt ikke, de havde i går. Men jeg vil sige, at Polen har også lidt tur i den med straffesparket, hvor, hvor de tager den. Og der igen, vi har snakket meget om momentum. Der, der, hvis Spanien har scoret til 2-1 der, Polen skal åbne sig endnu mere, end de, de gjorde trods alt. Så, så havde det også givet Spanien nogle, nogle flere muligheder, synes jeg. Så kampbilledet igen er lidt med Polen, da de får 1-1. Fantastisk mål af Lewandowski igen, det er måde han snyder okay. øh, forsvarsspillerne på. Det synes gælde. du, der er frisk nej Nej, jeg ikke på det. Altså, jeg synes Leporta ligner et eller andet i nogle øh, skoledreng, der lige står ind for første gang, hvor han selvfølgelig ikke burde øh, ligne. Så jeg synes, at øh, han laver sit forarbejde rigtig godt, Lewandowski, og, og snyder ham på den måde. Så øh, nej, jeg synes ikke, der var frisk Hvis vi kigger på, på Spanien i går, Mikkel, de, de, de har jo bolden 71 procent i første halvleg og generelt over hele kampen har de den jo ut utrolig meget. De masserer den rigtig meget, og de kan jo blive ved med at spille. Jeg tror måske de stadig, de spiller nu her. Fordi de, altså det er de bare dygtige til. Men de er jo ikke så effektive i den her måde. Og vi snakkede Frankrig lige før, som måske er mere ja, direkte og mere i længderetning, som Jan snakkede om. Det her spanske hold, det er meget på tværs. Ja, alt for meget på tværs. Det er boldflytteri, og de er jo gode til det. Til at flytte bolden på tværs og, og, og nogle meter fra feltet, hvor det ikke rigtig gør ondt på modstanderne. De fik lidt mere plads i går, fordi Polen stod lidt længere frem, end Sverige gjorde. Så, så på den måde var der, altså, var der lidt flere muligheder for dem. Jeg synes også, de får skabt lidt mere, men altså, jeg synes virkelig, at de mangler så meget, så meget x-faktor op foran. Altså, jeg, jeg kan ikke se, hvor det skal komme fra. Altså, jeg synes, at Gerard Morano kommer ind og gør det væsentligt bedre end Morata, og Morata gjorde første kamp. Men han er ikke den der verdensstjerne. Altså, en en EM kommende EM-vinder skal jo have en eller anden verdensstjerne et eller andet sted. Og jeg, når man sidder og kigger på, på Spaniens 11, jeg kan, ikke, jeg kan ikke finde en, hvor jeg bare tænker, han, der, han er bare eliten i, i fodboldverdenen. Uh, så jeg synes simpelthen bare, at der mangler noget x-faktor, når de kommer op og skal til at hælde den ind i feltet, eller gøre et eller andet ekstraordinært. Der kommer ingenting. Hvis de havde en verdensklasse angriber på det her spanske hold, jeg, jeg kan ikke tænke på, at, at det er måske ikke bare det, der gør det. Altså Spanien igen masserer, masserer, masserer. Men alle det kun angriberne, de mangler? Ja, altså nej, det synes jeg ikke, der. Men det er klart, de har ikke en af Raul eller Morientes. Øh, så altså, det undrer mig lidt, med Morata, han har været de vildeste adresser. Ikke? Øh, Hvad siger synes, du til ham? Jeg er ikke så vild med ham, faktisk. Hvorfor? Så, jamen, øh, jeg synes, han mangler sådan, spidskompetencer, hvis det kommer til... Altså, for mig at sige, så er han ikke langsom, men jeg er ikke hurtig. Jeg synes heller ikke, en mod en... Ja, det er jo ikke sådan, at I ikke kan se folk af, men det, det, det bliver bare tit øh, lidt øh, i skoen, ikke? Altså, det kommer ikke rigtig ud, og han brænder mega mange store chancer. Men han kommer tit til chancer. Det gør han jo også i går. Han men, har jo men, chancer. Er, men er det ikke godt nok? det godt nok. Altså, Nej, snakker ikke godt om nok. Timo Werner, der kommer mange til, til mange chancer. Ja, ja. Men Timo Werner, synes jeg, har en anden øh, indflydelse på holdene, fordi han er med til at strække dem, og give, give, uh, han er med til at give noget plads til de andre. Og jeg synes også, at Timo Werner på en eller anden måde laver totalt nogle racist og så videre, ikke? hvor jeg synes, at Morata er jo... Ja, nu scorede han i går, så vi skal også passe på... Altså, han scorede i går, ikke? Ja. Så, synes du, jeg det er et godt mål, han laver? Ja, det synes jeg, at han lægger på bindesider der, og jeg troede helt sikkert, der var off mm. men det, det er der så ikke. Men øh, nej, jeg synes, at målet i går jo fint, og han kommer til mange chancer. Jeg synes bare, han har ikke den individuelle klasse, som, øh, som berettiger, han har spillet på de adresser, han har. Og jeg, jeg forbandede ham mange gange i Juventus, det var, Juve, var jo mit hold. Øh, forbandede ham mange gange, da jeg var... Øh Øh, både ned og se dem live, men også når man så med i fjernsyn, hvor jeg synes, oh, kæft, man havde mange friløber, hvor han brændte. Altså, <laughs> øh, jeg tænkte, han kunne bare være mega øh, over tidens topscorer, hvis han øh, udnyttede nogle af de chancer. Det gør han ikke, og det synes jeg ikke, han har gjort mange af de steder. Derfor er han jo også kommet hurtigt videre og, og blevet stemplet lidt som et fejlkøb. Ikke? Og alligevel så kører de ham. Jeg, jeg forstår det ikke helt. Ja, for det der, han spiller jo i Real Madrid, Chelsea, Juventus og nu ja. ja. Madrid. Det er jo, hvordan... hvordan altså, er det dem, der siger noget... Noget, vi ikke kan se, eller, eller hvad? Nogle gange, så har man også bare en god agent. Jo, altså, det skal jeg ikke kunne sige, om der er også er en, der er god til at trække nogle tråde der. Men jeg synes, at Jan rammer fuldkommen hovedet på med Morata. Han, han kan lidt af det hele, men ikke ens spidskompetence. Altså, han er også god han er, kan også være god i feltet. Han kan også godt hætte til tider, mm. men han er ikke rigtig god. Der er ikke én ting, hvor man bare tænker, det er det, det, det Morata kan. Så har han haft en sæson her og en sæson der, hvor han har været rigtig god, og også blevet solgt på det. Men altså, han har virkelig haft mange sæsoner, hvor man slet ikke har, har set noget godt fra ham og og ja, han, ja. Luis Henrique ser et eller andet, som vi andre måske ikke lige kan se. Ja, ja. Men alligevel så, jamen alligevel så, ud, så siger Luis Henrique dagen inden kampen, at, at Morata starter, og så skal vi finde ud af, hvem de tænker, ja, andre er. Ja, okay, Jeg ja, tillid, ja. det må være meget jo. Ja, men altså, de, man skal også have respekt, vi andre sidder her, vi ser jo ikke træningerne, vi, vi har ikke set alle kampene, vi ved heller ikke, hvordan de relationerne er indbyrdes osv., så derfor skal man jo have mega respekt for, for trænerne ved jo meget mere, end, end vi gør, trods alt. Men der er også et eller andet med, trænerne er jo også ærkærer, øh, så, så deres beslutninger, de, ligesom, de vil have det til at lykkes. Og, og det synes jeg jo egentlig langt hen ad vejen, han får et mål i går, han får muligheden for at blive øh, matchvinder, øh, da han får chancen efter straffesparket. Jeg vil sige, øh, de siger så på tv, at den er næsten nemmere at sparke ind i straffesparket, det er jeg så slet, slet ikke enig i, ja, for den kommer altså tilbage med relativt meget fart, samtidig med, at han er på vej fremad. Men stadigvæk, øh, ja, han Ronaldo cool. scoret, han Messi scoret, ja det havde de nok, Lewandowski var nok scoret også, ikke? jeg vil så sige, at Lewandowski har en kæmpe chance i første halvej, hvor jeg tænker, at det er sindssygt, han ikke scorer, fordi hans første berøring er faktisk ubeskriveligt uh, god. Og så sparker han lige ind på keeperen. Det, det overskrer mig meget, at han ikke scorer på den. Jamen lad os bare tage fat i, ja. i Lewandowski fra i går. Ja, hvordan hvordan synes du, han gjorde det i går? Jamen altså, jeg, jeg synes jo igen, respekt, han spiller på et klart altså, dårligere mandskab, end han er vant til. Og øh, han er med i nogle ting i går, hvor man bare kan se, at hvis han har spillet i Bayern München, så har han fået bolden tilbage igen, og så har de gjort ham god, ikke? Og han er faktisk, øh, mange gange lander han også ude i siderne og laver assist til de andre. De har blandt andet en, en ret stor chance i første halvleg hvor han er ude på siden og ligger fra højre side ind til første stang. Øh, og alligevel så bevarer han humøret, han er lederen, han øh, arbejder stenhårdt, synes jeg, og, øh, og laver selvfølgelig også det point til dem i går. Men så er jeg kæmpe respekt for Lewandowski også. Altså. Men lige præcis en, en type som Lewandowski. Han skal vel være inde, hvor, det, altså, hvor han kan score målene. Hvis han bevæger sig for langt ud, så, så er det jo, de mister den her ikke faktor ind foran. Ja, men som de sagde fjernsyn i fjernsynet går, det giver dem fuldstændig ret. Altså, Lewandowski er nødt til at være forsvarsspiller midt angriber <laughs> på det hold, for de skal lykkes. Og det er jo det, er jo det han, han lander jo derude nogle gange også, fordi der er jo ikke andre, der, der måske magter at komme fri og, og få de muligheder. Jeg synes, det polske er, er ret begrænset i forhold til, at jeg ser dem videre i turneringen. Det må jeg helt alene om. Men altså Lewandowski. Han skulle have været spanier, jo. Ja, <laughs> så altså, havde han været verdensmester også. Tror du, så, tror du så, at... Øh, hvis nu Ja, han gjort et kæmpe forskel, altså. Jamen, tror du, at det ville være den spiller, der ville kunne gøre, at vi har snakket Spanien med op omkring Belgien og alle de andre, du garderede derinde med lige med ja, af. Jeg tror stadig ikke, at jeg synes, de mangler substans øh, i nogle andre dele af spillet også, øh, som gør, at jeg, jeg ser dem ikke på højde med, med Tyskland og Belgien. Det synes jeg ikke. Men det er klart, at hvis de havde en, der kunne udnytte alt det possession, de havde til at være lidt mere Ja, aggressiv i feltet, være lidt mere individuelt stærk, for jeg synes, at Demandorski er også tæt på at kunne det hele, synes jeg. Men spiller også normalt på et hold, hvor han får rigtig meget at arbejde med, og det synes jeg slet ikke, han gør på Polens hold, og desto mere imponerende er det, at han alligevel kommer til en del chancer, fordi han arbejder stenhårdt for at få dem. Af. Men Spanien de, mangler, Spanien, de mangler for eksempel en Sergio Busquets i går, og det er jo endnu en spiller, der kan massere bolden, og er måske en bedre udgave Arh, det er jeg så også lidt i tvivl om, han er en, en rutier, men han har været en meget bedre udgave. Er det sådan en spiller, der vil kunne have gjort en forskel i går? Nej, <coughs> Det, det vil være det samme? Ja, det tror jeg. Han har også bare flyttet bolden frem og tilbage. Det er heller ikke ham, der, der, der kommer med målene. Faktisk sad jeg og, og tænkte i går. Nu ved jeg godt, at det var et mål, øh, Spanien manglede, men jeg sad og tænkte på en forsvarsspiller, der har forladet Real Madrid her til, til sommer, øh, som godt kunne have gjort en forskel, fordi Sergio rammer som er deres normale anfører, vi ved jo ikke, hvad der er gået forud, og hvad beslutningen er omkring, at han ikke skulle med fra Luis Enrique side. Han har selvfølgelig været skadet i foråret og ikke spillet meget, men han har stadig anført. Og jeg sad faktisk og tænkte på ham i går. Det her lidt hovedløse spanske hold, hvor der ikke rigtig er sammenhæng, der er ikke nogen leder. Altså, jeg, jeg holder med Barcelona, men altså, Jorge Alba skulle ikke være min anfør. I hvert fald. Altså, det er jo ikke ham, der, der, der pisker sine holdkammerater frem og, og sikrer sig, at de vinder den her kamp. Men det kunne Sergio Ramos have gjort. Med sin blotte tilstedeværelse tror jeg, at han har løftet folk omkring sig. Og han har også været med frem i feltet øh, til sidst, og han har også straffesparket sparket for den til skyld, ikke? Så det er lidt mærkeligt, når man sidder og tænker, at det her spanske hold mangler noget x-faktor, mangler et mål, og så alligevel sidder jeg egentlig tænker på midterforsvaret. Det er der, der kunne have været en, der kunne have gjort en forskel. Men da vi så Ramers mod mod Chelsea i Champions League, der lignede, han en, der lignede han en gammel mand. Men kunne han alligevel have gjort en, en forskel på det her spanske hold? Fordi det er jo ikke en, jo ikke en, jo ikke en offensiv spiller, som måske ville kunne altså præge deres offensiv på den ah, måde. Han vil give dem lidt på standardsituationer, det er helt sikkert, men, men øh, han vil give dem noget på det mentale, det vil, det vil undre mig meget, hvis han ikke kunne gå ind og samle dem, og let op med det er hans erfaring og så videre, men det er klart, han har været skadet i lang, lang tid, han øh, jeg tror, han er omkring de 36, 35, 36 nu, ikke, så altså, han bliver heller ikke bedre på hver sæson, men der øh, er ingen tvivl om, at han vil være en, en, en kæmpe leder, og og kunne samle holdet måske, men, øh, men jeg synes selvfølgelig, det er op i den anden ende, det mangler, fordi de mangler ikke possession, og de mangler ikke de mangler ikke muligheder, men jeg synes, de mangler skarphed, og jeg synes også, de mangler noget at være mere direkte i deres øh, fase 2 især. Jeg synes godt nok, de spiller meget på tværs, hvor, hvor jeg savner, at de, de kan finde mellemrummene, de kan få nogle ret retvendte spillere, og så ikke mindst øh, få flere afslutninger ud af deres possession. Hvis vi kigger fremadrettet for de her to hold, Spanien har Slovakiet, Polen de har Sverige, Mikkel, hvor... Yeah. Hvor bærer det det af, hvis man kigger i krystalguld? Jamen det er jo nærmest den, sådan, den mest lige pulje, vi har tilbage. 1, 2, 3, 4 point har de. Altså den er jo helt åben. Og, men altså, jeg, jeg tænker da. Jamen, jeg vil et eller sted, vil jeg ikke blive overrasket, hvis banen heller ikke kan vinde den næste kamp. Jeg synes ikke, det er i god. Altså, men, men jeg tænker da nu, at altså, de har også haft hjemmebane-fordel. Altså ikke fordi det, er en, det er en, på nogen måde en hexekødel med vild opbakning dernede. Nej, det er skuffende. Er det ikke, hvis vi lige tager det stadion, det er vel et skuffende stadion ud af så ja. mange flotte hjemmebaner, som de kunne have valgt i Spanien. Ja. Det, så vælger det den her Det er jo sådan et, et gammelt stadion, der ligger i Sevilla, som ikke rigtig bliver brugt til noget, og så i år har man brugt det i, til en spanske superkop og pokalfinal, for, for, i, for at gøre et eller andet. Men nej, de skulle da have spillet, bare taget de to andre stadions i Sevilla, der havde de haft en hel, altså de publikum tæt på, mm. og, og med en helt anden energi. Altså de sidder langt fra banen her, så altså det, det fungerer slet ikke hverken på, eller uden for banen for Spanien nu. Det er lidt et teater, altså ja. den måde, også fordi at de, de har jo ikke tilskuerne med sig og de begynder. At og komme imod den, men, men som du selv siger, så, så er den her gruppe jo fuldstændig åben. Slovakiet har jo fået opskriften på, hvordan man skal klare det her spanske hold. Tror du også godt, at Spanien ikke kan få problemer i den sidste? Mm. Ja, er Eller tager du endelig? Nej, ja, det jeg nu? vil sige, på form, hvis de ikke kan slå Slovakiet, så har de jo heller ikke noget at gøre øh, længere frem, så jeg vil sige, at de, de, de skal nok kæmpe hårdt for det, og, og deres der spillestil er jo også, at de, de prøver ligesom at, at køre de andre trætte, ikke? Men, men de har slet, slet ikke lykkes med det. Nej, altså hvis de ikke slår Slovakiet, så bliver jeg grundigt overrasket, det må jeg sige. Men der er ingen tvivl om, at holdet har jo heller ikke, har jo ikke fundet momentum, har ikke, har ikke tur i den. Så, så over frustreret. De er helt klart frustreret, Og nu må vi se også, hvad Enrique gør. Man laver nogle justeringer, som, som jeg på stående fod måske ikke lige kan se ved den sådan radikalt, men ja, jeg vil sige, at hvis de ikke får at gå videre for gruppen, det er jo det, vil være, altså, det er meget, meget overrasket. Ja, det vil være, så tror jeg, at Louis Enrique, han, han får tid til at... Og øh, ja, til, til haven. Ja. Det er lomsaklæderne, der, der kommer op <laughs> nu her i, i, i Spanien. Men øh, kampspiller spiller I den her kamp, Mikkel? Hvem, øh, hvem er det? Nu, nu var jeg lidt efter Horty Alba før. Øh, men jeg synes faktisk, han er rigtig god i går. Altså, øh, han er venstre og har opgaver andre bedre på banen. Men det var ham, der var den mest kreative i Spanien. Øh, jeg var også lidt, om jeg skulle tage Polen til Glik. Som jeg synes, er ham, der går forrest i, i, i forsvaret. Også Lewandowski. Jeg, jeg går faktisk med, med Alba, fordi jeg synes, at han... De afleveringer og de, de åbninger, der kommer fra Spaniens side, er faktisk ham, der slår dem sådan rent, uh, messi sådan i rundskæve ind bag forsvaret. Det kommer ind i feltet, hvor de virkelig får skabt noget. Jeg synes faktisk, at spillet en fremragende kamp i går. Jeg ved ikke, om det der anførerbanen har gjort ham uh, 10% bedre. Jordi Alba. Er det også? Uh... Ja, men jeg, er faktisk enig med, jeg synes også faktisk, at Alba var ok i den første kamp. Altså, Jeg synes faktisk, at han, han leverede nogle rigtig gode ting. Det, det virker lidt som om sidste kamp, men der tager han næsten for meget ansvar. Ja. Hvor han vil prøve at lave de der kampafgørende bolde hele tiden, og, og, og synes jeg bliver lidt for style, øh, faktisk øh, ja, øh, ud fra hans position. Men jeg synes faktisk, han har leveret okay. Han mangler bare nogle at spille sammen med, kan man se, i forhold til hans normale hold. Ikke? Ja. Æ, ej, jeg tager, jeg tager sgu Lewandowski. Han er, han er min stjerne. Jeg synes, han er fantastisk. Altså. Lewandowski og Alba, det er også to uh, fantastiske spillere. Hvis vi lige kort bare lige skal kigge på aftenens kampe, det er jo nu grupperne, de skal afgøres. Og der er jo to 18-kampe i aften. Italien, de møder Wales, og Schweiz, de møder Tyrkiet. Ja, en Italien-Wales, det er jo øh, ja, det er er Italien, mit andet hold ja, ja, over Italien. Danmark. Ja, men jeg har boet fem år i Italien også og, og vokset op der. Så, altså for mig og deres, deres trøjer og sådan noget. Ikke? Så øh, jeg er, er italiensk mand. Jeg håber, de går rigtig, rigtig langt. Jeg synes, jeg, de har et fedt lands, landshold. Jeg synes, de har et, et, øh, et landshold, som sprudler, og det virker, som om de godt kan lide at være sammen. De har nogle fantastiske ledere, som... som øh, altså Chilini, når han laver en takting, så står de der og giver high five og sådan noget, altså. Jeg, jeg tænder skulle lidt på det der. Jeg kan godt lide det. Ikke? Altså, ja, det, det jeg det. håber, de kommer langt. Det håber jeg. Men tror du, at det bliver en... Ikke, ikke, en ikke en let kamp, for det er der ikke er noget, der er. Nej. Men uh, mod Wales, der trods alt skal overraske. Ja, Wales har også kvaliteter. Jeg synes også, de har, nogle, nogle, de har en god blanding, synes jeg. Er noget typisk britisk uh, fighter spirit. Og, og så har de, synes jeg, nogle spillere, der også kan, på dagen kan, kan gøre en forskel. Ikke? Så det bliver da ikke en walk-over, men jeg synes, at Italien har et, et rigtig stærkt mandskab. Så hvis du kommer komme med et, et resultat? Jamen, så vil det blive 2-1 til Italien. 2-1 til Italien, ja. og så det vil sige, at de lukker deres øh, første mål ind i, i slutrunden. Ja, ja, det er måske en fejl, jeg sagde. <laughs> ja. Ja, men, ja. Mikkel, den anden, øh, den anden kamp, Schweiz-Tyrkiet. Tyrkiet har været den en af de rigtig store øh, skuffende overrasker i den her turnering. Schweiz, bør de bare vinde? Nej, så nemt bliver det ikke. Øh, og jeg tror, jeg har lidt en idé, om det kan blive en rigtig ond kamp, det der. Altså, de... Øh, det hold, der måske kommer bagud, vil være frustreret, fordi de, de ved godt, at det er alt andet end sejr. Så er man færdig i hjem, og de har jo ikke leveret hverken schweiz eller Tyrkiet, som man har håbet på. Altså, de, de hæktede, hæktede bag af Wales. Ikke? Så, så jeg tror, at der bliver, der bliver krig i, i den kamp, og der bliver gået til den i taklingerne. Jeg synes, at Tyrkiet har været svagest, så hvis jeg skal pege på en vinder, så tror jeg, det bliver schweiz Men det kunne sgu ikke undre mig, at de spinder ben for hinanden, der udgjort i, i en hårdspillekamp. Bliver det så Italien, Schweiz, Wales, Tyrkiet en kommentarhed? Ej, jeg altså jeg tror, at... gruppen, når gået. slutter det sidst. Nej, jeg tror Wales. Øh... Jeg Hvad tror, tror det med... på en bliver udgjort. Okay, du tror de, de simpelthen godt kan overraske i den kamp. Ej. Nej, altså i Italien øh, tror jeg slår Wales og Nå, altså, jeg tror at Schweiz og Tyrkiet bliver udgjort ah, Så de øh, spænder ben for hinanden. På den måde. Ja. Jeg tror godt det er i den i den Schweiz Tyrkiet der kan vi måske godt få en af turnering. Jeg tror det er turneringens første røde kort vi er til gode. Ja, der var været noget har der. Nej, det tror jeg ikke der har og det tror jeg muligvis godt kunne falde den kamp med det temperament som tyrkerne kan ligge i det. Ja, det var, det var alt for i dag, men øh, jeg elsker fodbold, tror jeg, Jan. Ja. Det ved jeg også godt, at du gør. Ja. Du har din egen podcast. Ja, det er det Bag om trøjen. Ja. ja. Kan du fortælle lidt om. Øh, Kærligheden for, for fodboldtrøjer, og hvorfor du har startet en, en podcast omhandlende ja. trøjer? ideen starter ind med fodboldtrøjer, og, og gæsten skal have tre trøjer med hver gang, som er ligesom udgangspunkt for nogle perioder eller nogle fortællinger i deres liv, øh, som nedslag, og man kan sige, det, det, er, det er også en, en anerkendelse af den person, man tager ind, og de personer, vi taler om. Så, så for mig er det sådan den der anerkendelse af, af nogle af de spillere, man har mødt øh, på sin vej, og, øh, og nu for eksempel, har vi Niklas Jensen inde i den uge her, og vi taler meget om Peter Michael og vi taler om Favalli faktisk, ja. øh, fra det italienske landshold. Han er den italienske med Niklas, ikke? Så, som er smuk, det må du give mig ret i. Er det 2000-trøjen? 2004. 2004, Den hvide, yes. hvide med, med, ja. guld, med guldet, ikke? Altså, og, og, og det... Så, så det er, programmet er ikke kun om fodboldtrøjer. Det er jeg slet ikke. Så, så det handler lidt mere om individet der kommer ind. Men fodboldtrøjerne er udgangspunktet for vores fortællinger og vores samtale. Så, um, så det, ja, gå ind og hør om trøjen. Den er, det er mega fedt. Det er totalt andet af sin egen ikke? Men det er også det må da gerne være. Ja, det er godt. Men uh, bare sådan generelt, uh, når du kigger på fodboldtrøjer nu om dagen, og ja. så de trøjer, du rent rundt i dengang, der er væsentlig forskel i materialet. Blandt andet Niklas Estere, han havde sin Manchester City-trøje med. Jeg tror, den er bred, jo. Altså, <laughs> ja, som er... jeg sagde til ham, du er rimelig meget dengang, ikke? <laughs> Jamen, jeg ved ikke, hvad der skete med de trøjer, og Claus Berggren havde Diego Maradonas med inden. Den er UL. Ja. ja, okay. Det er lidt ærgerligt i regnvejr, ikke? <laughs> <laughs> og Platinis, den havde, den har Claus også med inden, ikke? Den, der var ikke navn bagpå. Okay. Så, så altså, jeg ved ikke, det. om det var platinister han havde med inden. Hvem <laughs> er at det var Platinis? Det er jeg ikke sikker på. Åh, <laughs> oh, det var det selvfølgelig. Men, men det den udvikling, der er med trøjer, ikke? Altså både, kan man sige, materialet, men også alt det, der står og sådan noget. Jeg har, jeg har bl.a. Frankrigs uh, Tyram byttet jeg med, da jeg spillede uh, i nar faktisk i min fødeby. Og uh, der står jo... Uh, dato og nærmest klokkeslæb på, hvornår kampen er i gang og sådan noget. Altså nogle fede features, synes jeg, er jo geniale. Ikke? Og Champions League-trøjerne, som, som jeg har fra Panathinaikos, det er jo også med Champions league emblemet mm. på. Og, så de der små detaljer, synes jeg, der er mega fede. Men med selve podcasten er ikke kun om trøjerne. Det er, det er, det er faktisk. Ja, de, de, de står som symboler for, for uh, spillerens uh, fortællinger, som vi havde Graversen inde også. Han fortæller faktisk ikke så meget om sig selv. Han fortæller om Figo og, eller, hvad er det, Figo og uh, Zidane og, uh, og gamle Ronaldo. Så, så mere en, en, en, en hyldes til hans holdkammerater. Ikke? Så. Hvis du bare lige kort skulle sige uh, turneringens flotteste trøje. Vi har jo uh, været igennem ja. en podcast, hvor vi... Ja, men jeg har skrevet sammen gjorde. med dig på Twitter. Og ja. der, der, der øh, løftede du øjnene for en trøje, som jeg synes øh, måske bliver lidt øh, undervurderet. Ja. Den finske. Ja, men nej, men den har jeg jo... Øh, ja, men altså, du sagde det, men, men jeg synes, øh, det er jo ikke noget, man hører sådan generelt. Nej, nej. Jeg skal ud og have den finske i morgen. Nej, det skal jeg det simpelthen have. Det, det hører jeg ikke så tit. Men den er fed. Den er mega fed. Ja. Og så synes jeg... Jeg synes, den italienske er mega fed. Ja, ja og det, det, det er jo sådan en. den er vi ikke engang overrasket over. Nej, nej, ja, det forventer vi faktisk. Jeg synes, den franske er måske lidt mere slatten, end den plejer at være. Men, uh. Der er også rigtig meget af det her med, om, om uh, tror jeg, kan se fedt ud, på når man ser den på et billede, og så ser man live, hvordan de er på fittet. Og så kan det være noget helt andet noget. Ja. Og der, der må jeg sige, at der har både fået positiv og negativ os til den her slutrunde. Nå, hvad, må, må jeg høre, hvad... Jamen for eksempel, jeg tror, det er en så simpel trøje som en trøje, ja. som jeg egentlig synes ser kedelig ud. Men når jeg ser den live, ja. så, så synes jeg egentlig, at den er, den er okay. Den er, den er ikke noget, der er ikke noget italiensk over den. Men den er egentlig langt hen ad vejen en, en, en ganske okay trøje, i forhold til det, jeg så, da jeg så billedet. For der, mm. den ser den bare kedelig ud. Og der, der har det egentlig gået... Øh, gået begge veje, så man skal lige se den på fittet. Ja, uh, ja det er rigtigt. Men fedt, hop ind og hør om trøjen, hvor I kan høre Jan snakke med sine gæster omkring uh, fodbold og fodboldtrøjer. Ja. Og så til jer to. Tak fordi I gjorde os klogere på, på de her kampe i dag. Selv tak. Selv tak. I morgen, der sidder jeg her med Martin Vingård og uh, Martin Ørnskov, og det glæder jeg mig til, til at annoncere de to kampe, der blev spillet i aften klokken 18. Så til jer derude, vi høres ved.